Jane, is this not why you are here? I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking for love. Her. Precious. I have a dream. You know, you know, in This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Det är torsdag och det är dags för Pita FM's flaggskepp alla eh, grande. Det är, det borde du veta, det är dags för här på torsdagar klockan är halv sex. Eh, på eftermiddagen, middagsdags typ. Kväll. Kväll. Johan Ågren, du är tillbaka i studion, jag är så glad att se dig. Detsamma, mm. det var länge sedan vi söndade. Ja, det var ju typ september du och jag stod i en studion tillsammans. Ja. Oktober, någonting sånt eh, var i alla fall. Eh, kul att ha dig tillbaka, du har ju varit och lekt i Radiohuset i Stockholm med andra frågesporter. Med en annan frågesport. Ja, två jag är... vill jag hävda. Du var hos En gång var det hos vår ledstjärna Anders Eldman. Ja, jo. ja absolut. Två vi har ju vi, vi liksom, liksom tre idol i det här programmet. Har vi? <laughs> ja, det är ju Anders Eldman, det är Annika Lands och oh. Hans Rosling. Ja, Hans. Mm. Ja, det här programmet är väldigt faktabaserat. Allmänbildning och den största av dem alla när det gäller fakta, Hans Rosling, lämnade oss den här veckan. och Vi vill självklart hedra Hans Roslings minne genom att eh, hålla stadga uppe och fortsätta leverera fakta och inget annat förutom eh, osanna nyheter som vi ibland gör. Eh, men vi ja. håller hårt på att visa att de osanna nyheterna faktiskt är osanna också. Ja, precis. Eh, Hans Rosling, må du vila i frid. Vi älskar dig väldigt mycket. Nu håller jag på att göra något, trycka på fel knapp här. Det ska jag inte göra. Eh, men Hans Rosling, vi saknar dig. Nu över till dagens program. Det är, det borde du veta, säsong 6 avsnitt 2. Av, Emma Lilligren Gonsalves och Engelina Alen. Sa jag rätt nu? Du har rätt. Nu sa du rätt. Yes, riktigt. Ja. Vi har övat på det här sen vår trailer i bilen som blev viral, skulle jag vilja säga. Ja, vi har ju 700 visningar på Facebook. 700 visningar på Facebook. Det är hälften av vad vi hade förra veckan när jag och Alexandra promotade hela säsongen. Ja, Emma, mm. vi är välkända väl här i Det var i bara för att... det var. Våra namn med, ja. Ja, men ni, ni drog ert strå i stacken också med att dela mm. och försöka göra er synliga. Vi ja. försökte ju sälja, sälja en grej med en tjej och så var vi fem pojkar i en bil. Och vi nappar på det ja. ändå. Boom. Ja. Och ni som lyssnar gör det också. Det här låter så fel att vi var fem pojkar i en bil som ville köpa en tjej. Eller det så? <skratt> Nej, sälj, det är en klassisk marknadsföringsdelning. Sälj en grej med en tjej. Ja, det borde du veta Har Allting går att säljas med mördande reklam Kom och köp konserverad gröt ja. Eller... okay. Jag tänkte mer på det här typ, Ser man en bil Det här är lite föråldrat Men en bilreklam skulle du alltid finnas en snygg tjej bredvid en Det spelar väl ingen roll vad det är för reklam Det ska alltid finnas en snygg tjej med Ja, men sälja en grej med en tjej liksom ett talesätt. Okay. Lite parodiskt Ja, och vi var fem pojkar i en bil mm. Som inte kunde Nej vi nej, sålde det in. Ja, men vi, vi fick ju igen dem Ja, de är jag. här. De är och många här. visningar fick ni. Mm. Ja. ja. Mm -mm. Vi sålde en grej med en tjej. Mycket reaktioner. Vi nämnde på tjejer och bara, och bara flög iväg. Eh, Hej! Har, har, har, har ni hört programmet förut? Eh, nej. nej. Nej, Nej, det var ju tråkigt. Ja, jag vet inte hur vi går vidare. Ska jag förklara vad som händer i programmet? Gör det, Kanske. jättebra. För även nya lyssnare som ja. vill lyssna. Om de, Eller de plötsligt hallar. ramlar in. ja. Uh, tydligen heter första Här enligt manus Vart fans ska vi? Det känns ju lite dumt Men vart det är vi på väg? Vart, fan ska vi? vart är vi på väg? Det nej, ett, vart ska vi? Vart är arbetsnamn? det arbetsnamn? Nej <laughs> ja, Skitsamma ja, ja. Det är i alla fall en uh, resa Ja, det är nytt för i år Och det är att vi varje vecka har ett resmål Som vi når med fem ledtrådar Om den tävlande tror sig veta-svaret ropar den sitt namn innan nästa poängsnivåets ledtråd uh, Och då skriver den ner svaret på sin lapp <laughs> Du råkade visa lite liksom, fasit för här tävlande. Nej, men de ser inte så bra. Det är tur att vi inte är så uppmärksamma Poängskalan är 5, 4, 3, 2 och 1 som jag visar väldigt fint och visuellt för de som inte ser. Mm, framförallt för att du visar det för din datorskärm där framför sig för att tävlande så inte din hand heller. Sen så har vi vem där. Och det går vi helt enkelt ut på att vi klipper ihop en serie med olika ljud som med en viss logik ska vi stället en känd person. När båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker Så säger den sitt namn i mikrofonen Och skriver ner svaret på sin lapp också Svarar man inom 20 sekunder får man 3 eh, poäng, svarar man inom 40 sekunder Får man 2 poäng och svarar man inom eh, Efter 40 sekunder får man en poäng helt enkelt Det här är ingenting som man kan diskutera Jag har rätt och du har fel Hans mm. <laughs> Nyhetsquizen är därefter Och då går vi och kontrollerar hur mycket koll Vi har haft på nyheten i veckan Vi ger vi mm. ett påstående och sen svarar ni om det är sant eller falskt Och sist så har vi Lightning Round, vilket är Veckans kattrovis sedlar Och då har vi Sheila Lindmark den här veckan. Nej, Nej det, är det var du. Jag. det är du. Peter Appleqvist. Peter från Kvista skriver sådana frågor om sedlar. Yes. Och spännande. Oh, Då ska man bara säga sitt svar när man kan. Säga sitt namn när man kan, svaret. säga sitt svar när man kan. Pappersbitarna vi alla vill ha i våra händer, men vi tar och river igång den här veckans avsnitt eh, väldigt väldigt. Right. Where are we going? Ja, vart fan ska vi, som eh, programpunkten heter? Jag eh, tar fram rätt papper här, som Johan visade för de andra förut, eh, ja, för våra tävlande. Jag tittade upp det här också. Eh, är det några frågor, liksom så här, frågor? Var är den här ronden vi skulle skriva ner? Tror jag sitt namn och skriver ja, mm. okay, right. Innan jag börjar på nästa poängrad okay, right. Det kommer komma fem ledtrådar Som kommer ta oss till ett resmål right. Är ni med på det? Ja mm. Så att ni vet om det, vi spelar en matta här Som inte har någonting med det att göra Det är bara för lite stämning för den som lyssnar ja. och för er. Absolut mm. Fem poäng, vart är, vart är det vi ska nu? Hit åker du inte om du lider av social fobi Älskar kyla och är livrädd för tåg Jag tittade upp det här från förra veckan att det var Pippin som sa det också eftersom de frågade det. Mm. Uh, för de that som lyssnar? excludes you, Pipp. Strax innan i den scenen som säger den. Okej. Okay. Mm. Jag är inte så high på Sagan av vingarna, tyvärr. Ja, våra tävlande svarar inte på fem poäng. På fyra poäng. Det tidigare namnet Edo byggtes ut under 1800-talet. Idag heter staden... Bokstavligen den östra huvudstaden. Tre poäng: Staden passar dig som är ute efter ett jobb. Älskar karaoke? eller letar efter en singelman i medelåldern. Singelman i medelåldern. Alltså jag brukar vara bra på jobbande press men det här är helt sjukt alltså. Mm. Jobb under press. Tre poäng är vi på alltså och lettrådaren på tre poäng var alltså staden dig som är ute efter ett jobb, älskar karaoke eller letar efter en singelman i medelåldern. Den här låter är fantastisk. Två poäng. Under 1964 var staden värd för de olympiska sommarspelen. Nationalsporten sumobrottning var dock inte en av grenarna. Emma. Jag gissar. Det betyder att Angelina inte kan gissa på två poäng. Men vi tar en enpoängs... Om Emma ska klart. Ja. Ser vi det. Ja. så kommer den sista ledtråden och det är ett faktiskt ett ljudklipp. Det låter så här. No book, no TV show, no, movie, no documentary can prepare you for Tokyo. Every city Men, oh. you visit from yes. now on, you will compare <laughs> to <with> Tokyo. att vi får avsluta med Danny För, vart är det vi ska? Tokyo. Emma har rätt. Vad gissade du på engelska? Jag skrev också Tokyo men några poäng är för sent kanske. Ah, det var bara en poäng <skratt> efter Emma. Ja, det är kul bättre. Men det ingen. betyder ju 2 och ett efter första ronden. Helt Emma. kul. Det vi hörde var alltså: På fem poäng hit åker du inte om du lider av socialphobia, älskar kilo och är livrädd för tåg. Och det är för att det bor cirka 35 miljoner människor i Tokyo. Det är sällan några minusgrader Och 4000 tåg passerar Tokyo Station varje dag. Det är lite mm. som PTO. Mm. <skratt> <skratt> Tokyo heter direkt översatt östra huvudstaden. Eh, på på vilket poäng. språk? Eh, Vet på, vi? ja, gissa. Japanska. Ja. Ja, bra gisset. <laughs> Japan. eh, staden passar dig som ut efter ett jobb, älskar karaoke och letar efter en singel man i medelåldern. Och det är för att Tokyo har ett överutbud, av, manli överutbud roligt, eh, av manlig befolkning. Medianåldern är 45 år. Karaoken härstammar från Japan och staden har mycket låg arbetslöshet. Och så var de ju värd för olympiska sommarspelen 64. Och så fick vi lite information där om Tokyo och lite Danny Saucedium med låten Tokyo. Yes! Eh, nu är det dags för nyhetsquissen. Det är helt rätt. Eh, och det betyder att vi ska ha en i taget. Vi kopplar bort Engelina eh, eh, som får vila lite. Hon har lite dricka med sig så att hon kanske kan lufta strupen. Så att säga. Lufta! Bra. Bra klick där. Eh, vi, eh, Emma, vet du vad nyhetsquissen innebär? Svara rätt. <laughs> Helt oh. rätt. Du ska se om det jag läser upp är sant eller falskt. Okej. Okay. Eh, är du redo? Ja. Då kör Reality-serien Paradise Hotel öppnade sina ansökningar inför nästa säsong och har redan fått in fler sökande än antalet personer som sökte till lärarhögskolan 2016. Sant. Det är falskt. En man som heter Ove är nominerad till Oscars, men hyllningarna slutar inte där. Påven har nu gått ut och sagt att han tycker att den bör vinna bästa utländska film. Sant. Det är falskt. Tio ungdomar fotograferades för Liseberg i utbyte mot ett åkpass. Men när bilden dök upp på hemsidan hade två av ungdomarnas hårfärger bytts ut. Sant. Det är sant. Den nuvarande amerikanska presidentens lag har sina möten presidentens team har sina möten i mörkret eftersom de inte kan hitta rätt lampknapp. Falskt, Det är tyvärr sant. <laughs> Under onsdagen så fick artisten som kallats för Prince en hyllning på sin dödsdag i form av en flashmob framför rådhuset i stjärnans födelsestad Minneapolis. Sant, det är falskt. Samsung marknadsför sig själva med en helt ny icke-exploderande telefon. S falskt, det är falskt. En taxichaufför i Bornmöt greps för fortkörning under måndagen. Lagbrottet skyldes på hans tre passagerare som släppt sig. Sant, det är sant. Bo och Lack och det var Emmas nyhetsfrågor. Vi kopplar bort Emma. Bra jobbat Emma. Ja, hon var jätteduktig ja. eh, och så var, är det Engelinas tur? Ja. Är du redo? Jag är redo. Då kör vi direkt. En man i Kalifornien har efter flera år fått en tumör bortopererad på 59 kilo som doktoret tidigare hade klassificerat som fett. Sant. Det är sant. Bredbandsbolaget tar tillbaka ett påstående som hade publicerats på deras hemsida som påstod att inom en snar eh, framtid är en gigabyte per, gigabyte per sekund verklighet för alla hushåll i Sverige. Falskt. Det är falskt. En Cheat Dog som är formad som Gorilla Harambe såldes på Ebay för 99 900 dollar. Sant. Det, är sant. Det blev en stor förvirring när en kalifornisk eh, lejonfisk upptäcktes i Kattegat utanför Danmark. Man misstänker nu att någon smugglat fisken till Danmark. Sant. Det är falskt. EU konstaterar att Sverige riskerar böter för slarv i kampen mot kvävedioxid och partiklar. Falskt. Det är sant. Konsumentverket bryter samarbetet med Nix-registret dit konsumenter kan anmäla att man inte vill bli uppringd av telefonförsäljare. Falskt. Det är sant. Det kommer att vara ett arabiskt tema på nästa film som Disney presenterar i veckan. De vill göra barn mer uppmärksamma på det som händer i Syrien. Sant. Det är falskt. Eh, det hade varit roligt om det var sant. Ja. Eh, nu eh, har våra tävlande gissat på nyheter och eh, jag och Johan ska presentera veckans singel på PTFM studenterådning 2 2.8. Eh, och det är inte Johan Ågren. Nej. Man har kunnat hoppas det. Han har <laughs> desperat jagat den här titeln. Ja. År. Eh, men flera år. Oj jag <laughs> överdrev där. Eh, veckans singel på kanalen, det är Jack Moy och i glöden och låten heter Nöckles. vi hör den nu här i. Det borde du veta på Pita FM studentradio 92,8, är kanalen. Jack Moj och Glöden alltså med låten Knuckles, veckans singel här på Pita FM studenter av 2.8 och det här programmet heter Det borde du veta och vi är mitt inne i säsong 6 eh, andra avsnittet konstig mening, andra avsnittet säsong 6 ja. är vi halvvägs inne i där Emma Lillegren Gonsalves och Engelina Alen möts yes. det. Jag ja. Peter Appelqvist och Johan Ågren som eh, försöker få dem att eh, lära säsong Vi är on point med namnen då Faktiskt. det var vi inte i införvideon Nej. Nej Om ni vill se våra fina införvideos Följ oss på Facebook, Twitter Och även PTFM's Instagram Vi heter Det borde du veta Och PTFM överallt Så där ni vet var ni hittar oss Ja, det är enkelt Ja, och så kan man också lyssna på podden Vad finns ja, den? På Acast och iTunes mm, Och alla andra mm. suspekta appar Som folk med Android-telefoner har Podcast Podkicker. Ja, det finns säkert något sånt där. Sen kan man göra så som jag och Emma gör också. Sitta och dela allting. Det är ju jättekul. Ja, alltså det, jag pratade med en sociala medieexpert om det här, att Likes och kommentarer, det får alla. Ja. Men det är när man delar som man verkligen vet att man har vunnit. Ja. Då är man unik. Mm. Mm. Dela på, det är kul. Eh, dela, dela oss, dela allt ni ser och hör som har med det borde du veta att göra. Eh, Johan, ska vi avslöja ställningen, avslöja ställningen för dem eller ska vi hålla dem lite på halster? jag vill de veta själva. Jo men det vill vi ja. mm. Oj det borde ni veta. Mm. <laughs> uh, Emma fick ju två poäng på vart varför ska vi mm. och uh, Angelina fick uh, en uh, så då blev det 2-1 till ja, Emma. Logiskt bra, yes. bra, Johan. Bra, bra Johan. Vi har en bra domare. <laughs> jag <du> har <laughs> gått Precis. flera år på. Nu vet jag inte vad som händer. Nej jag trycker på kvicknapp. Ja, okej. Uh, det har gått flera år på högskola För att lära mig räkna och sen så fick Du, du pluggar med det, man läser inte räkna för än nu när vi läser en statistikkurs Jag fattar ingenting <laughs> Varsågod, fortsätt alltså. Det är det här som jag menar Jag har läst på högskola för att lära mig räkna Okej, fortsätt Hur var poängställningen? Vad var poängställningen? Uh, sen så fick Engelina Hon tog de tre första på nyheten Och sen så hade hon fyra fel Så då innebär det att hon hamnar på fyra poäng Och Emma tog Fråga 3, 6 och 7. Så de fick båda 3, 3. Och det gör att stämningen hamnar på 5, 4. Till en Malinjegren. Sjukt spännande. Vi får, bon se om de, vi får se om de får mm. mer Kul. poäng än vad Lisa och Martin fick. Förra Då är det 8, 6. Vi får se om de tar mer poäng här. För nu är det dags för ett moment vi älskar. Och vi har älskat sen säsong 1. Nämligen vem där. Ska jag förklara det? Ja men, om du vill. ja, men det tycker jag. Vi har jag klippt ihop en de... serie med olika ljudklipp som med en ganska långsökt logik oftast Just allt av en känd person Peter, jag har inte en aning om vem det här är Kan vi ge som ledtråd? Jag vet om det är som jag har läst Facit mm. Men ja Nej, annars snack. Amanda Bergsjö has overdone herself Yes Vi hoppas att ni har bättre koll än vad vi har på det här När ni kan svaret så uppar ni ett namn och sen får ni poäng efter det. Emma, om du kan svara, då säger du Richard Sjöberg på allting. Det brukar funka. Mm. Okay. <laughs> eh, men jag har förstått, eh, och när man har sagt sitt namn, då skriver man ner direkt. Man får inte så här sluta skriva för att man säger, oh, men just det, det, kanske var någon annan. Utan man skriver ner och vi kommer vara stenhårda och slå folk på fingrar och eh, hämta okay. Så vi ska säga namn och sen ska vi skriva och sen får vi inte säga något mer. Boom! Eh, och jag <laughs> frågar, vem där? Så, so, vad Berkshire Berkshire? The nearly 30 monarchies in the world today, far and away the most famous is that of the United Kingdom. From the death of Princess Diana to the royal wedding. And I can tell you now, it has just been confirmed that it is Sarah Burton that Alexander <gasps> McQueen designed this dress. <laughs> a very popular choice. Mm. It, I am beside myself. This is such a fashion moment. I can't. Care. The Duchess of Cambridge revealed what the royal family teases her about ever since she's become an official royal herself. I'm, I'm also glad that I've, I've had the time to sort of to grow and understand myself more as well, so hopefully, Does that <laughs> hopefully, hopefully good to do a good job, yes. Hopefully do a good job, för att se om hon gör <laughs> det, Emma, alltså hon hon tänker så hårt just nu. <laughs> det alltså jag tror jag vet förnamnet. Okej. men, men, äh, men ingen har skrivit ner till... någonting men om du vill gissa nu så kan du få en poäng om du gissar rätt. Kate. Ja, men det är, vi kan inte godkänna ett förnamn. Är, nej. Nej. Men nej. det är rätt förnamn. Ja, det är det. Ja, jag jag kör på det jag sa, Rickard Sjöberg tror jag att ja. det. Ja. Det är inte Rickard Sjöberg Nej, Det jag tror är säkert inte uppvuxen i Berkshire som vi har i början och det delar inte namn Kate Nash som vi har i sjunga. Sjukt klångsäkt. Jag vet inte om Kate Nash är. Eh, sen pratades det om Kungafamiljen och det var ju Kungafamiljen i England Som det här handlar om eh, Vi har lite när hon själv pratar Vad hennes klänning när hon gifte sig Vem som hade designat den Och vem som har tagit fram den På, Hos Fashion House Alexander McQueen Den vi söker är alltså Kate Middleton ja. Som gifte sig <laughs> med Prince William i England eh, För eh, tre år sedan Vill vi ha ställningen igen Ja, det är ju någon. Ja, alltså på... Emma, det gick hårt till. Nej, men nästan. starkt ändå att kunna eh, ja. förnamnet. Men det, det var på... spännande att se, mm. de tänkte. med henne, hon blir väl av med sitt efternamn nu? Hon får inte heta Middleton. Hon heter ju Prin Princess Kate. Hon, hon Titten måste är... väl fortfarande ha ett Nej, men efternamn? Nej, titeln är ju Kate Middleton är Duchess of Cambridge. Okej. Okay. Duchess. Duchess, mm. duchess. I alla fall, eh, vi bara rullar vidare. För det var inga poäng i den kategorin. Eh, nu är det dags för det här. Thunderstruck. Det är alltså dags för lightning round här i Det borde du veta. Det är Johan Åger som hittar på ordet lightning round, taget från USA direkt. Eh, och det handlar alltså om sedlar. Och Johan, vad är det som gäller nu? Eh, Peter kommer säga en fråga. Tror ni veta svaret så säger ni ett namn och svarar på frågan. Så får ni ett poäng per svar. Man får inga minuspoäng. Okay. ingen minuspengar, alltså, så gissa vilt Det ja. eh... är bättre att gissa För man kan oftast mer än vad man tror Temat är alltså sedlar, de här vackra Pappersbitarna Astrid Lindgren pryder idag 20-lappen Men vem var innan henne? Emma, Lina. Emma var först eh, Selma Lagerlöf är rätt Särma Lagerlöf var även den första kvinnan som till, till, till, tilldelas Nobelpriset i litteratur samt den första kvinnan i Svenska Akademin. På hennes stål sitter idag den här personen. Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. Alltså hon som säger detta, inte Bob Dylan. Vad heter den här personen som säger det? Som är ständig sekreterare i Svenska Akademin. Ingen aning. Det var tiden ute. Rätt svar är Sara Danius. Mm. Hur många Astrid Lindgren går det på en dag Hammarskjöld? Ängelina. Engelina. Fyra. Det är fel. Ä Ska Emma. jag säga mitt namn igen? Ja, Förlåt. gärna? <laughs> ehm. Jag har nu fått fattat frågan. Det är fel. 50 stycken. Det är alltså 50 stycken 20 lappar jag, som jag går på det en tusenlapp. Jag bara fattade, det. nu insåg jag bara... Dag Hammarskjöld pryder alltså den nya 1000 lappen Vilken roll hade han när han dog i en flygolycka? Emma. Emma. FN-general, sekreterare. Det är rätt! Det är helt rätt. Du får byta in en trasig sedel hos Riksbanken, men hur stor del av sedeln måste vara intakt för att Engelina. du ska få ut hela beroppet? Den eh, siffrkoden på sedeln. Det, det är fel. Halva. Det är fel. Två tredjedelar är rätt svar. 200 lappen är ny i landet. Vem ser vi på denna? Oh, uh, TV-studenten bekunnare här. Fan. Emma, Ingmar Bergman. Det är rätt. Vilket land var först i Europa med att använda sedlar? Uh, three, two, Emma, Emma. Ja, Emma. Tyskland. Det är fel. Ängelina, yeah. Frankrike. Det är fel. Vet svar är Sverige. Den här kvinnan som vi nu ska höra... Uh, Eh, pryder den nya 500 kronor sedan. Det ringer men vi kör på ändå. Vad heter den här kvinnan? Emma. Ketta ja. Garbo. Det är fel. Har Angelina en lissning? Eh, nej, jag vet inte. Uppradad soniska. Det här är uppradat. Jag tror hoppas jag att alla har ett tillräckligt kulturellt kapital för att förstå. MKV. Boom. I'm right over Blinkning. Yeah. Mm. Ska vi ta en fråga till eller? Det var i alla fall Birgit Nilsson, den nya 500-kronors-sedelns ja. oh. ansikte. Eh, på Dag Hammarskjölds eh, sedel, alltså, så finns det en norrbottnisk ort på baksidan. Vilken ort? Emma. Ja. Kalix. Det är fel. Angelina. Ja. Östersund. Vill ni fortsätta Isa? Östersund ja. är inte en ort i Norrbotten. Hirna. Eh, Nej, rätt svar är Abisko. Det är min nästa gissning. Ja, det förstår jag att det var. Ska du ta en fråga till? Varför är det kul? Ja, vi kör! Mm, vi har lite tid på oss. Ja, men, ja, vi kan köra 1958 gavs en sedel ut som än idag bär den, bard, bär den högsta valören någonsin. Hur, liksom, vilken valör hade den här sedeln? Tusen kronor, Engelina. Det, det, det är fel. Utan i Sverige? Ja. 1958 så fanns det senaste gavs ut en sedel som hade den här höga. En miljon? Det är fel. Vet men... eu... mm. 10 000. Det svar är, är Det är rätt. Det är <skräck> rätt. Det för. Poäng till Angelina. Uh, ska vi ta ett vi ta vi tar <skräck> <Ja, 128> ett <Emelina. skräck> De <quirken> <konuş��> Det är kul. den här personens pappa pryder en sedel. Vilken? Åh, alla skärstorjas. Angelina. Ja. Är vartå? Ja. Men vi kan se den. <s Ride。」skr30> Ö, fan. Det är som Bertil en en <s35> hundralappen. Nej. Fan. Emma. Ja. 200. Det var Ingmar Bergman, det var Ingmar Bergman. Oh, som <laughs> Fem till lappen. 50 ja, lappen. Där kommer. till lappen är, rätt. är rätt. Ska vi sluta ge dem lägga fram här. Fortsätt, fortsätt. Jag, ja, jag bara kör. Visst, visst. Vilken är den sista dagen du kan använda de här, Vilken är den sista dagen du kan använda de gamla hundralapparna? Ängelina Emma. Första 1 juni. Ja. 1 oktober. Det är fel. Jag svarar det sista juni. Eh, Greta Garbo pryder 100-lappen. 1954 fick hon en titel av Guinness rekordbok. Vilken var titeln? Varför kan vi inte det här? Hur mycket kan Garbo? Nej, det är Kuggis. Nästa. The most beautiful Pass. woman in the world of okay. all time. Världens vackraste kvinna. 2017 fick jag den. <laughs> Okej, okay, det, det här är en till mattefråga. Ja, den här kör vi. Hur många miljarder kronor i värde finns det i 200 lappar i rotation idag? Oj. Alltså som. Riksbanker. Hur många hundra miljarder? Nej, hur många miljarder kronor mm. finns det i fysiska 200? Fire, Engelina, 4 miljarder. Det är fel. Ja, det var fel. Det är två miljarder. Det är mer. Rätt svar är sex och en halv miljarder kronor ändå, finns det i jag har, jag har pappers jag det. 200 Jag har sett två. Det var roligt, eh, upplevelse. Eh, Johan, nu är det dags för oss att avslöja vem av de, den här, de här grannarna, de delar faktiskt ut som dig också. Ja. Eh, hur gick det? Det gick jättebra. Mm, eh. Jag har ju läst flera år på högskola för att komma fram till det här tentatet. Fick de mer poäng än vad Lisa och Martin fick förra veckan? Det fick de inte. Det här är en stor pekod! that even possible? Hur, hur är det möjligt? De fick samma. Oj! Oj! Berätta! 8-6 blev det. Oj, oj, oj. Det är jämnt. Det är oerhört jämnt. Uh, Emma gissade rätt på tre frågor och Engelina på två frågor på sedelkategorin, vilket gör att Emma slutar på åtta och Engelina på sex. Woho! Grattis, Emma! Grattis! Tack, jobbat. En stabil seger för Emma Lillien-Gonsalves. Första portugisiska blodet som vinner den här. Gud vänner, nästa vecka så är jag och Johan lediga, då är det Amanda och Pernilla som kör, vi hörs ändå om en vecka, Jag borde rätta, vi får byta oh, mysigt.